מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם, איש ללשונו למשפחותם בגוייהם. ובניהם כוש ומצרים ופות וכנען, ובניהם חוש שיבה וחבילה, ושבתה ורעמה, ושבתך ובניה רעמה שיבה ודדן, וחוש ילדת נמרוד הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור ציד לפני אדוני, על כן יאמר כנמרוד כן גיבור ציד לפני אדוני. ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך, ואכד, וכלנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור, וייבן את מנווה, ואת רחובות עיר, ואת קאלח.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 ואת היבושי ואת האמורי ואת הגירגשי ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני ואת הארוודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפוצו משפחות הכנעני. ויהי גבול הכנעני מצידון בואך גררה עד עזה בואך סדומה ועמורה ואדמה וצבויים עד לאשה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 ואת אובל, ואת אבימאל, ואת שבה, ואת אופיר, ואת חבילה, ואת יובב, כל אלה בני יוקתן. ויהי מושבם ממשה, בואכה ספרה הר הקדן. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגויהם. אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגויהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול.